Care-i nerușinatul de vorbește așa? Și întorcându-se spre Logofăt. Vezi, Iordache, ăsta să nu mai fie învoit pe moșie. Să-i scoți și vitele din suhat. Apoi către ceilalți, arătându-l pe Zahei. Și ce, evită de pripas să-l iau și să-l închizi în oboarele mele? Îi repezi el cu ifos. Ați vrea să vă trimit și pe voi cu ciomagul din dărăt la curte să plătiți gloaba? Că și voi îmi acum moșia. Uite cum mi ați culcat porumbul! În adevăr, lumea, alergând în vălmășită, stricase câteva rânduri de cuiburi în margine. Oamenii puseră nasurile în jos și se pregăteau să o șteargă. Unde-i primarul? întrebă stăpânul. Ieși din gloată un ins îmbrăcat în haine de târgoveți. l ai întrebat cine e, de unde vine și ce caută aici? Nu vrea să vorbească. Spune numai că e orb și-și plânge tovară, și necați. La gradora se apropie de Zahei. Orbul de durere se ghemuise jos cu capul în piept și mâinile între genunchi. Gol, năclăit de namolul care încă nu se zvântase pe el, semăna cu un bolovan năprasnic răsturnat din matcă ori cu o buturugă uriașă zvârlită de ape. Boierul îl privi numai. Nu ca ta să-i vorbească. Și ce-ai de gând să faci cu el, primarule?" Nu știu, am să întreb sub prefectura." Și, până vine răspuns, am sălțiu la primărie să vază vătășelul de el. Altceva nu pot. Îl iau eu la mine dacă n-are cine, se oferi un bătrânel. Tot am rămas singur cu sărăcia mea. La gradora simți ca un șfic. Ba să-l trimeți la conac, se măreți el către primar, și se uită cu ură și dispreț peste lume. Voi toți, oricât de cheaburi, tot niște golan lacom și chirnoge ați rămas, Adaugă el. Știți numai să luați de la alții și să mă furați. Și vorbe pe de ale Caliopii îi veniră pe buze. Naveți aveți suflet, nici inimă în voi. Și plecă mulțumit de sine și de muștru lui ea la atrasă satului. Pune pe un emernic din ăștia să dreagă răstavurile de porum stricate, porunci el logofătului depărtându-se. Acasă, la gradora, povesti întâmplarea cu florituri așa ca să dea ghescă aliopii să-l dezmierde pentru fapta lui și să-l lipească de sânii ei albi, calzi și durdulii. Așa ajunse orbul istovit de foame și birui de rușinea goliciunii la curtea lui Lagradora. Zdrențeros, nespălat, cu barba mare care-l necăjează, heizecea nemernic în dosul caselor boierești, părăsit pe o prispă de cuhnie de unde îi se zvârlea câte o bucată de mămăligă și într-o strachină zeamă cu ciolane rămasă de la slugi. Dar el nu ceruse pomana și nu mai putea îndura umilirea. Să mă duci la stăpântul," spunea el lui care i adusese mâncarea. Dar ce crezi tu că boierul stă de vorbă cu unul ca tine?" Îl înfrunta slugoiul. Atunci la logofăt," scăzut treptele orbul. Logofătul nu-și vede capul de treburi, că a început prașila. Dacă nici asta nu se poate, dumă la popă." De popă stau eu acu, Zahei vru să mai stăruie, dar băiețandrul i-o tăie. Nu mă mai ține și tu, că am altele mai bune de făcut decât să-mi pierzi vremea cu milogii. Zahei, înfuriat, începu să-l înjure. Celălalt zvârli de departe cu un băț în el și coploaie de sudalme. Alte slugi ieșiră să privească și să râză ca la o petrecere. Tărăboiul crescu, umplu ograda și larma trecu pragul la boier. Repezi, Rahiro, și vezi ce acolo, porunci el. Femeia se întoarse într-un suflet. Îl bat pe orb. Cine? Și boierul sări. Își aduse aminte că pe orb îl luase la curte sub ocrotirea lui. Care îl bate? Al de Ilie. Chiamă-l pe logofot. Ăsta se înfățișă smirnă. Auzi, îl bate pe orb. Ce e neobrăzarea asta la curtea mea? Se zbor și el. Cercetează numai decât și dă afară pe toți. Caliopi el îndemna din ochii ei focoși, îmbrâncindu-l la fapte bune și la generozitate. Era un ajutor pentru cazna ei de îmblânzire a fiarei. Iordache nu zăbovi. Se înfățișă târându pe el ca o coadă pe orb și vreo zece slugi. Iată-i, boierule, grăi el fricos. Dar nu-i devină decât ilie de la boi. Așa e, orbule, zahei tăcu. Spune, vorbește, urmă binevoitor logofătul. Uite, te afli în fața stăpânului care te ascultă așa cum dorei," îl poftea el mieros. E boierul aci de față și orbul își îndreptă trupul. Te ascult," spuse poruncitor la gradora. Boierul, eu adevărat sunt orb, dar nu sunt cerșetor." Atunci ce ești?" întrebă la gradora nemulțumit de această neașteptată declarație." Acum nimic, răspunse Zahei. Văd, mai înainte ce-ai fost? Am fost pescar scar, pe ormă la Lahor. Unde? La Brăila." Mărturisirea despre Brăila deschise o portiță spre simpatia Caliopii, care sta rezemată de umărului la gradora. Spre Brăila alergau toate amintirile ei aprinse. Câtă dragoste părăsită acolo! Și cum ai orbit?" Se aspri boierul ca și cum l-ar fi cercetat pentru o vină Orbul tăcu Asta iar nu plăcu stăpânului care se încruntă Și ce vrei acum? De ce te bați cu oamenii curții? Am cerut să mă aducă la dumneata Și? Și în loc să mă ia de mână, au dat în mine Stăpânul fulgeră pe sub sprâncene spre slugi Bine, ce vrei să-mi spui? Să mă trimeți la brăila Orbul nu se ruga Parcă mai mult poruncea. La gradora înghiție în sec. Mai ai pe cineva acolo, rude, prieteni? Nu mai am pe nimeni. Atunci? Mă cunosc bălțile, mă știu locurile. Au să-și aduc aminte de mine și au să mă primească. La gradora gândi că e nebun. Apoi trebuie să te duci între oameni, îl cercă el. Cu oamenii am alte răfuieli. Răfuieli? De bani? Orbul începea să-și piardă răbdarea. Boierule, nu degeaba! Pune-mă să-ți muncesc! Când simbria au împlini banii de drum, dăm numai un om să mă ducă până la tren!" Orbul se ținea grav și dârzi, pildărea în fața slugilor ploconite, ca un om slobot care își cere drepturile. Dincolo de scoarța de zdrențe și noroi care îl acoperea, se slomnea schela unei puteri necunoscute, se ghicea o tărie. Acum, la început, i-a luat chipul încăpățânării, ceea ce tocmai nu putea suferi la gradora, care își mușca și mai repede fălcile încărcate de mânie. Privind făptura nedeslușită din fața ei, oricum nouă și deosebită de a tuturor celorlalți, Caliopii intui, pătrunse prea multe și prea obscure lucruri deodată, ca să-și dea seama ce anume o mână spre împăciuire dar cu tactul ei de galeșă și cu minte viclănie îndrăzni să se amestece. Psihimu, ciripia. Lagradora întoarse spre ea ochii întrebători ca să primească în ei toată vraja femeii intrată în jocul ispititor al biruinței. Psihimu, iartă-l, e un bădăran, nu știe să te roage. Și tăcu, prefăcându-se sfioasă. Lagradora o așteptă să urmeze ursus cu același semn de uimire sub sprâncene. Femeia tăcea. Și vrei să-l înveți tu?" o repezi el. Nu, dar lasă-l să plece. N-are decât cine-l oprește." Și se posomorî, iar către Zahei cu gând să-și bată joc și de caliopii. Pleacă! Scoate-ți-l din curte!" porunci Logofătului. Caliopi își lăsă drăgăstoasă capul pe umărul lui, gâdilându-i cu părul buclat și dulce mirositor obrazul. Ești mulțumită?" se întoarse rânjitor bărbatul. Ți-am făcut hatărul. Da și nu!" se alintă brăileanca și se strânse în el. Nu!" și, deodată pânditor, se gândi să o puie la încercare. Ce să mai adaug?" Psihimu, tu ești de o mie de ori mai înțelept și mai bun ca mine!" Cum aș îndrăzni eu să te învăț? Și toate razele zâmbetelor îi răsăriră pe chip ca să-l orbească pe la gradora. Dă-i bani de tren, porunci el logofătului, și trimite-l cu brișca la buzeu. Scoate-i bilet și urcă-l în vagon. Lasă-i și ceva de cheltuială. Acum ești mulțumită? Dar până să-și capete răsplata nimiei din brațul femeii care-i încolăcise mijlocul, nu primesc, răsună glasul întunecat al orbului. Lumea îngheță. Nu-mi trebuie pomană. Cer să muncesc. Mă rog să muncesc," se îndreptă el singur. Bratul Caliopii se strânse și mai grăitor în jurul lui Lagradora, care astfel răbdă în fruntarea Gheorlanului. Bine, opriți-l și dați-i de lucru. La ce te pricepi?" Orbul zăpăcit cu. nu se așteptase la întrebarea asta. Ei trebuiau să-i găsească ce să muncească. Zici că nu ești cerșător!" îl ajută la gradora. Nu sunt! Atunci, ce ai făcut după ce ai orbit?" Zahei se chipzui. Ar fi fost o prostie să spuie că a cules pe picioarele lui lipitor din bălți. Ce era să facă boierul cu ele? Am învârtit o comedie în bălci!" răsufle el greu. Singur? Singur! N-am avut nevoie de ajutoare!" Duceți-l la grădină, hotărâ boierul. Dați-i roata mare în primire. Brațul femeii îl alintă ușor pe sub haină, cu mângâi firele fiarele pe sub burtă. Boierule, sună iar glasul adânc al orbului. Ce mai vrei? Tresări sări înciudat la gradora care întorsese spatele. Poruncește să-mi dea un brici și pun, și niște premenel curate. Asta tot în socoteala sâmbriei, se grăbi el să încheie nesăbuit ca să se scuture de orice milostenie. Îți place să te porți curat?" mârâi stăpânul. Are dreptate!" scăpă cuvânt prea fățiși Caliopii. Simțind însă că a greșit după țâșnetul din privirile bărbatului, repede o întoarse. Și-a dat seama și el cât e de prost că nu se cuvine într-o curte mare și bogată ca asta necurățenia. Ar fi o îndrăzneală de neiertat ca sluga să se înfățișeze murdară în fața stăpânului. Și de acum el ți slugă. Îi iei partea fiindcă în de-al vostru, grăi la Gradora. Apoi deodată pe neașteptate. Ți-l dau în seamă, să te îngrijești tu de hrana și îmbrăcămintea lui, deși nu te știam milostivă. Și o privi în adâncul ochilor din ascunzișul celor mai ascuțite bănuieli. Nu, nu primesc. Se scutură stingerită femeia, temătoare că i-a zgândărit pisma bolnavă și, ferindu-se ca de o lovitură piezișă, ori o cursă. Ți l-am dăruit! Nu-mi cuvântul cuvântul înapoi!" stărui hotărât boierul. Femeia simți că nu trebuie să întinde coarda. Împotrivirea devenea primejdioasă. De atâta a frecat al fâlcilor, lui Lagradora a începuse să-i ivească clăbuci mici de spume la colțurile gurii. Atunci are să se intereseze de el Suzana, se le pădăia moale. Suzana era fata din casă. Eu nu pot purta grijă decât unuia singur, îl alintăia, gudurându-se drăgăstoasă în coasta lui. Îmi pare rău că te-am supărat, îi turnă ea șoaptă fierbinte în ureche. Și, încolăcindu i gâtul cu jugul dulce al brațului, îl trâne răbdătoare ca pe o jertfă spre altarul tuturor împăcărilor, iatacul. atacul. Capitolul 13. Grădina Grădina, care îndestula cu zarzavaturi curtea și orașul, începea chiar de lângă conac și se întindea pe zeci de hectare în lungă, de-a lungul unui crac de apă abătut din matca buzăului. Orbul lon primire roata bătrână cu hulubele lustruite și porni munca de vită care se învârtește până la la în loc. Udatul se făcea dimineața în zor și seara pe noptat. Dar miile de straturi cereau carețeaua de șanțuri și șanțulețe dintre brazde să gâlgâie necontenit pline de apă. Muncă grea și chinuitoare, grădinăritul. Ceapa cerea anume soroc, ridicile timpurii altul, spanacul își are vremea lui. Cu sparanghelul și trufandalele subțiri trebuie să te porți ca și cu niște coconași de neam. Fir cu fir, răsadurile de vinete și roșii se cergunoite, mutate și strămutate, săpate și plivite numai într-o singură lună de câteva ori, după vârste, soiuri și schimbările timpului. Pe toate trebuie să le crești, să le ajuți, să le împaci. Mereu între ele stai când îndoi de șale, când pe vine ori în genunchi, oprit ca într-o metanie la fiecare buruiană în parte, parcă te-ai ruga de ea să crească și să dea rod. Când le vine rândul la adăpat, cu o lovitură de sapă ridici lostopanul de pământ ce astupă gura șanțulețului din dreptul brazdei însetate. Apa din șanțul mare gungurește voioasă pe spărtură și se risipește la rădăcinile lacome. Când socotești că s-au îndestulat, cu aceeași mișcare pui lutul la loc și astupi ca să dai drumul apei mai departe, în dreptul altor de care așteaptă. În zarzavagerie, Lucrau vreo zece femei sub ascultarea unui bulgar, Costea, grădinar priceput. Ăsta trecea în fiecare primăvară Dunărea și se înfățișa boierului care îi da grădina în seamă. Toamna târziu se întorcea acasă în Bulgaria cu punga plină. Anul următor venea iar. Gospodarii nu se îndemnau să-i fure șugul. Ce le trebuia lor să se ploconească la fiecare rădăcină de ceapă și la piciorul fiecărei verze? Asta-i dervală de sărăntoci și de muieri proaste. Ei își văd alte treburi și, când le trebuie, cumpără de la boier de agata. Bulgarul, când a auzit de înlocuirea calului cu un orb, s-a împotrivit. Cum o să poată ăsta îndestula zi-noapte nevoile lui de apă? bare să-i lase calul de la amiază în sus. Dar numai decât se potoli. Zahei bătea cu mult vita. Îi trimetea fără bici și înjurături jurături belșug de udătură, iar boierul economisea și calul și omul care trebuia să stea lângă el să Orbul se scula în zori, se bărbierea cu fața întors spre răsărit, ca și cum și-ar fi făcut o rugăciune, se lăsa apoi dibuind pe o potecuță și intra în bulboana de subroată. Acolo nota, se spăla și, dichisit, se înhăma la hulube. Roata veche scârția morocănoasă, se clătina cu părere de rău, pornea să-și coboare în apă cupele goale și să le ridice pline ca să le deșerte una câte una anul de scânduri înverzite care ducea în grădină. La prânzul mic, când suna porunca lui Costea, se oprea. Atunci sosea de la curte Suzana cu mâncare pentru el. Ceilalți muncitori mâncau de valma. Bulgarul își pregătea bucate aparte în bordeiul lui. Orbului se trimitea într-un coșuleț acoperit cu ștergar alb din bunătățile mesei boierești, după porunca lui la gradora. Caliopii cercase zadarnic să scape prefăcându-se că uită, că Suzana are alte treburi. Boierul, ca să o sâcâie, ori să o pedepsească, ori cine știe ce socotele ale lui, nu uita și nu ierta. Supraveghea cu strășnicie împlinirea îndatoririi. Ca să-i facă gustul lui Lagradora, ale cărui ascunzișuri nu le cunoștea, ea nu se îndărătnici, lăsă întâmplarea să curgă liniștită. Fata din casă desfăcea șervețelul și întindea pe el bucatele dinaintea orbului, slujindu-l până ce îi sprăvea. La început, ea primise cu silă și mai ales cu rușine în josirea asta să slugărească un orb și vrut să plece. Cocoana o sperie cu gradora. Se supără boierul. Cum toți ei erau învoiți pe moșie, Suzana n-a avut cotro și, amărâtă, se supuse. Curând se deprinse cu corvoada. La urmă venea cu drag, orbul grav și vincios tot timpul o liniști, apoi o interesă. Îi plăcea, nu știa nici cum și de ce, de milă, de drag. Îi părea rău că prea e trist și tăcut. Afară de câteva vorbe de mulțumire, n-a scos nimic de la el. N-a întrebat-o măcar cum o cheamă. Nu cerea nimic, nu se supăra. Mânca încet ceea ce îi se da cu sfială, fără lăcomie. Sticluța cuțuică se întorcea neatinsă. Asta miră și pe boier. E om ciudat și deosebit de toți ceilalți. Tânăr și atât de cuminte, mai ales că pe deasupra e chiar frumos. La urma urmei ar putea să se împace și el cu acest cusur Orbenia și să se facă și el om ca toți oamenii. Încheierea asta o trăgea zilnic Suzana cât sta înaintea orbului. La amiază când grădina se odihnea, scăpată de mâinile omului și lăsată numai în grija soarelui și a văzduhului, Costea se trăgea la umbra sălciilor de lângă roată și intra în vorbă cu Zahei. Ca băștinași dunăreni, se înțelegeau amândoi nu numai în graiuri, când românește, când bulgărește, dar se potriveau în dragostea comună pentru oameni și locuri cunoscute numai de ei, din întâmplările bălților și ale pescuitului. Astfel, încet, încet, Coste a aflat povestea orbului și l-a căinat cu părere de rău și din inimă. Om cinstit și el... Îi plăcea munca lui Zahei, voinicia și liniștea lui, sufletul lui drept, resemnarea și nădejdea cu care așteptată măduirea. Orbul întreba de crucea făcătoare de de la Adervent. Râvnea să ajungă cu orice chip acolo. Lasă că te trec eu, Dunărea, la toamnă," îi făgădui bulgarul. Ei," făcea orbul, poți tu?" Pot, te bagă în pașaportul meu. Tu om de treabă, bre." N-ar fi mai bine să o trecem în not, se întorcează la dorul lui de voinicie. Știu eu un loc unde nu calcă picior de grănicer. Lasă bre, nu-i nevoie, trecem în regulă. Mă duci la adervent? Te duc. Eu sau fata mea, Mita? Ai o fată? Am multe. Mita e cea mare. Orbul tăcea. Bulgarul se gândea și își freca bărbia. Târziu, după amiază, când arșița scădea, roata se pornea din nou și se oprea numai când se așeza bine noaptea. Atunci femeile din sat plecau acasă. Bulgarul se trăgea la bordeiului din mijlocul grădinii. Cei doi pândari se sculau somnoroși și se așezau de caraulă în latura depărtată a zarzavageriei, cea de către sat, ca să o păzească de stricăciuni. Orbul se cobora iar în iaz, se scălda, se răcorea și se culcușa singur deoparte, pe malul reavăn al apei, lângă roată. Se odihnea pe un pătul alcătuit din brațe mari de pelin înalt, șovârf, izmă creață și alte buruieni mirositoare. Costea pusese o femeie să le culeagă și să le clădească în chip de pat. Se întindea cu fața în sus și mâinile sub cap. Asculta glasul apei de vorbă cu țipirigul aspru și sălciile tremurate. Adormea nevoie și visa mereu vise urâte despre orbenia lui. În zori o lua de la capăt. Își scotea cămașa și rămânea gol până la brâu cu izmenele suflecate până din sus de pulpe. În chipul ăsta, afară de auz, își întregea și cu pielea cunoașterea lumii și mai ales a vremii. Carnea lui învăța astfel să dibuiască ceasurile după cum îl mângâia lumina sau îl băteau razele soarelui rotit pe cer în prejurul lui. Dimineața, odată cu ciripitul vrăbiilor sculate la crăpatul de ziua, îl ajungea o boare suflată ca de o gură rece, depărtată. Era mai dulce, mai statornică decât atingerea vântului. Știa atunci că e murgul zorilor și întorcea fața între acolo numai decât apoi, parcă îi ungea pielea cu undă plină, densă, și o dezmierda, umplându o de plăcere. Era luminarea. Pe urmă, îi gâdi la carnea mai adânc, mii de degete voioase, pătrunzându o frământându o ușor, ca într-o scaldă. Răsărea soarele și-l îmbăia în raze. Sorocul prânzului îl vestea povara sulițelor căldurii tăbărâte în spatele lui. Acum trebuia să sosească mâncarea. Se îmbrăca și ducea în duful până când pleca fata. Pe urmă se dezbrăca iar. Norii îi se deslușeau altfel. Ceva asemănător ca atunci când se atingeau de el în apă lipitorile. Simțea cum i se lasă de sus o pată peste pielea din care îi suge lumina, cum i se întunecă ușor carnea și i se bucură mușchii în fierbântați. Umbra. Lăsa ploaia să oricât de furioasă cu bicele ei răcoroase. Lumina serii o primea în obrazul pe care îl înălța ca să i se așeze peste el ca o năframă blândă ce l-ar șterge de sudoare. Noaptea îi spăla goliciunea obosită în scalda ei neagră și îl îmbrăca întreg ca într-un schimb de primeneli, anume pentru somn. Ridica atunci ochii și aștepta de fiecare dată, doar o vedea stelele. La urmă s-ar fi mulțumit și numai să le audă cât de departe. Și asculta a țintit. Femeile din grădină îl pândeau și îl spionau, ori de câte ori furau prilej, mai ales când se scălda. Iar a intrat malacul în iaz," zicea una. Taci, fa, că dacă ăsta e malac, bărbată tău, a ce naiba mai seamănă?" Și tot timpul nu vorbeau decât de orb, unele în glumă, altele jinduindu-l de-a dreptul. Fa, eu una l lua, muncesc eu pentru el și îl țiu." Bulgarul le auzea, le înjura și le trimitea la lucru, dar oricât de dezmățate la gură, niciuna nu îndrăznea să se apropie de el. Capitolul 14. Ispita Într-o zi, Costea veni de vreme să stea mai îndelung de vorbă. Mă, Zahei, tu ești bărbat în toată firea. Orbul tăcea neștiind unde vrea să ajungă prietenul. Costea șovăi puțin, apoi îndrăzni. Mă! De ce nu te însori?" Și bulgarul privea altă parte stânjenit, ca și când orbul i-ar fi putut citi gândurile cu ochii. După un răstim de tăcere, prietenul vorbi iar. Găsește o nevastă vrednică, duci ca să faci copii voinici?" Cine ar lua o vită ca mine?" Multe muieri brez ar bate pe tine, numai să fii mai blând, prea ești sălbatic, nu vorbești, nu râzi?" Până nu capăt vederile, nu mă socotesc om." – Mă, ascultă-mă pe mine! – îl lua iar bulgarul. – Păca de tine și de voinicia ta! În te nu mai umbla după vedere! O nevastă bună are să fie ochii și lumina ta! Numai să-ni merești bine, să nu te însori aici! – urmă el cu grijă. – La voi toate femeile sunt stricate și leneșe, știu eu! – Orbul asculta nepăsător. – Mă, făcu Costea deodată, luându-și curajul. Vino cu mine! – Îți dau fata mea de nevastă. Orbul nu se clinti. Pe mita, urmă Costea frământându-se. Îți fac casă, îți înșghebezi gospodărie, îți dăruiesc vite, zestre mare, bre! Se opri și așteptă. Orbul sta înainte nemişcat. Cu fiecare copil îți cresc alte două mâini, suna glasul aproape tânguitora lui Costea. Îmi cresc și ochii, îl opri bat jocoritor Zahei. Ochi? Minte să ai să cârmuiești, ce-ți trebuie ochi? Un gospodar își cunoaște din casă treburile și le face cu ochii închiși." Orbul sta de piatră. Știe sorocul aratului și al semănatului," se căznea să-l clintească bulgarul, și trimite oamenii să-i le împlinească. Eu nu cunosc treburile câmpului," iotăie Hei. De când sunt, n-am pus mâna pe sapă nici pe plug. Te învăț eu." Și femeia ta privegează. Tu ții numai hățurile și cârmuiești pe drumul drept tras înaintea ta." Hei," făcu orbul, cât ar fi drumurile de bătute și de drepte? Te-ai da pe seama unui vizitiu orb?" Stă ta lângă tine. Și eu cât trăiesc, până se ridică marișor copiii." Orbul plecase capul. Îl biruise... Bulgarul prinse curaj și se îndemnă să-i zugrăvească fata, înaltă și voinică, harnică și frumoasă. Are părul negru împletit în două coade. Mâinile, ca două suveici, nu-i stau toată ziua. Și blajină și ascultătoare ca o mielușa, Nu iese niciodată din cuvântul părinților. Are să fie o nevastă cinstită, cu o moară la casa bărbatului, hotărâ Costea. Mă, eu am socotelile mele. Și orbul răsufla adânca după o muncă grea. Trebuie să bat mai întâi toate bisericile și schiturile pentru temăduire. Pe urmă mă întorc la creșmarul meu să-i plătesc o trava. Cine știe când îi și dacă îi sprevesc toate astea? Treci la noi, frate," îi întâmpină bulgarul răspunsul. La noi popii sunt mai credincioși, bisericile mai sfinte, multe icoane făcătoare de minuni. Mita cu tine de mână te colindă peste tot." Eu am pus gând să mă duc la Ierusalim. Te iau cu mine la sfântul mormânt. Și nu-l mai slăbi. Nu trecea zi ca prietenul să nu se oprească și să nu-i bată capul. Câteodată orbul se înmuia. Îl întreba cum e fata. Ți-am spus, albă la piele, cu ochii mari codați și negri, boiul mlădios și destoinică la toate. Păcadeia, spunea la urmă Zahei. Să o dai mai bine unui flăcău vrednic de al vostru. Mă, tu mai ai ca mine, altfel te-aș bate, glumea cu ciudă costea. Desfăici! Și întindea pumnul încleștat. Orbul îl prindea cu dreapta și numai cu stânga îi desfăcea într-o clipă toate degetele dintr-o singură smucitură, nu pe rând. Cum ar fi dezghiocat o nucă? Bre, mare voinic, spunea bulgarul frecându-și mâna amorțită. Tu omori zece turci deodată. Eu am tăiat la prilep numai doi. de am fugit la Dunărea. Luna trecuse de mult și orbul nu mai avea de gând să plece. Îl oprise costea până la toamnă. Nu mai avea nevoie de simbria boierului. Îi da el bani cât îi trebuia. Altfel toate mergeau după șartul obișnuit. Roata cu căușelei scârția înainte. Suzana venea nelipsită cu coșul de mâncare. Bulgarul îi impuia mereu capul cu Mita, fata lui cea mare. Orbul, scos din minți, începu fără voie să se gândească la femeie. O moleșală neobișnuită îl cuprindea ori de câte ori și închipuia pe Mita cu coadele groase împletite cu nună și se zvâgnind sub cămașa de borangic.